Хочеш, я поживу у тебе тиждень? Та як же твоя мати? А я скажу їй потім, що тільки-но прилетіла з Брюсселя. Вона думає, що я зараз там. Ризикована ти людина. Ладжу пальцями її вушка, вона горниться головою до моєї долоні і з лукавою усмішкою шепоче Я така. Вдихаю свіжий трішки солодкуватий після шампуню запах її шкіри і думаю... Життя – штука хитра, мабуть, завжди бере своє, без моїх розумувань і планів. Нерозсудливий, навіть тоді, коли поводжуся занадто розсудливо. Непослідовний, хоча намагався дотримуватися послідовності. Повний дурень, хоча корчивий з себе не знати, що. Не знаю, як ти ставишся до Олі, але мені це дуже кортить знати. Я взагалі не знаю, як ти усе це сприймаєш. Чи знайду у своєму житті коли-небудь жінку, яка постійно перейматиметься мною і захоче бути поруч? Чи потрібно це мені? Невже Оля стане моєю дружиною? Я ж здригаюся від цього запитання. Як ти гадаєш? Мій голос... Не уявляю, коли він правдивий, коли я на самоті, чи коли спілкуюся з іншими. Таке враження, що ним користаються різні істоти, що співіснують у мені. Вони настільки виснажують мене, що я не здатний бути самим собою, бо не знаю, хто я. Інколи дивлюся на себе в дзеркало. і Бачу самовпевненого нахабу, який упертий як локомотив, і безцеремонний, як люмпен. Інколи ж бачу розгублену розпачливу істоту, яка боїться підвести погляд, і жалюгідний вираз, якої полохливі очі та обвисле від страхів обличчя викликає жаль. Інколи ж взагалі не впізнаю себе, бо на мене зирить відсторонений від буття чужинець, який завжди думає лише про смерть і народження, смерть і народження» і думки якого не стосуються речей цього світу. Може, це мав на увазі Сковорода, коли стверджував, що людське серце непостійне і що в ньому є безодні. Не знаю, коли мій голос є моїм. Це вже занадто стільки смертей за останній календарний рік. Після того, як похоронна процесія з тілом Мельника прибула попрощатися з університетом, зігнали близько чотирьох груп студентів, я, мимоволі, почув, як лекційні години померло, вже хотіло роздирибанити між собою двоє наших колег. Закон природи. Грифи першими злітаються на падлятину. Коли ми поминали Мельника в невеликому кафе на Голосіївському проспекті, мене покликав на перекур завідувач кафедри і прямо сказав, що пора думати про докторську Павле. Нам потрібен... Наш молодий доктор наук, а не якийсь засранець-варяг, який прийде, щоб битися за кафедру. Мерці у відпустці. Що? Я розумію, – ніяковіло бормочу. Ну і добре, значить, розумієш, – плескає він мене по плечу і йде до професора Голована, але знову обертається і голосно каже – що про мене високої думки наш проректор із наукової роботи. Я знову почуваюся незручно, бо кілька колег із кафедри пильно за нами стежать і, певно, все чують. Вже на тролейбусній зупинці пампушка безперестану базікає, він жаліється на болі в животі з правого боку, підозрює, що це жовчний і, мабуть, печінка, і раптом запитує, що від мене хотів шеф. Та нічого особливого. Але ж ви про щось говорили? Про зимове рибальство. Та ти що? Ніколи б не подумав, ніколи. Я сам люблю ходити на лід, треба буде його при нагоді запросити на плотву. Запроси, ліниво кажу і прощаюся. Повертаючись до свого помешкання, несподівано думаю про химерні і моторошні смерті шістдесятилітнього та семидесятилітнього покоління професури – Воскобойніков, Венчаровський, Охрімчук, скільки їх ще було за останні роки. Раптом мене вражає несподівана думка, що таким чином невпинно йде на дно і ржавий, і старий корабель цілої епохи, відторгнутої складними процесами сучасного світу.